Otoitza Maitasuna zarala Autortzen dugu, jainko Eta ezinbesteko Poza hartzen dugu Seme alabalez maite gaituzula Jakiteaz Ez hostera Maitasun berberaz maite Behar dugu zala danak dinosku zunean Geuretzat gura dogun ona Geuretza baino ez dogula Gura emoten dugu Atarako eta gaituzu zulo baltz honetatik. Atarako eta gaituzu geurekeria itxu honetatik. Sartu dakik gula Jesusen agindua barruraino Gure barruan, maitasunean, leku izan daien, bai geure lagun minenek eta geure enek. eta baita tarerio dugu zala, uste dugu ere.